Все як слід, усе саме так, як того бажалося. Поради та ще здалеку давати найліпше це не вимагає ні зусиль, ні мужності, ні витрат. Ївпраксія зрозуміла, що самотність її ще не кінчалася визволенням з вежі. Тяжкі вісті звалилися на неї зненацька, безжально, враз, ніхто не поможе їй знести їхню жорстокість. Навіть добрий кирпа тут безсилий, бо має свого горя за досить, ще навіть не знаючи про смерть Журини. Аббат Бода, хто він, друг, помічник чи ворог найперший? Звик листи до неї в душу ім'ям Божим, повторюючи слова Псалма, «Господь знає думки людські, бо вони суєтні. Він не радить, допитується, з ним не дійдеш до істини, бо йому нетерпеливиться вилічити всі твої гріхи. Так неминуче опинилася Євпраксія віч-навіч з Матільдою Тосканською. Підлягає оскарженню. Вони були поряд з першого дня по прибуттю Євпраксії до Каноси. Висока білява слав'янка, бліда з величезними сірими очима, погляду яких ніхто не витримував, і маленька чорнява графиня з якимись темними пасмогами на обличчі чи то слід давніх пристрастей, чи невтолених пожадань, чи відблисків сатанинського вогню, який не згасно горів у цім маленьким тілі ось уже двадцять чи тридцять літ, запалюючи пожежі чвар, сутичок, найзапекліших війн між визнавцями тої самої віри, були поруч і в час усіх затяжних і втомливих повітань імператриці, і на богослужинніх урочистих в єпіскопській церкві, і на нескінченних учтах, які, треба відразу сказати, відзначалися витонченістю і смаком. Ні в чому не схожі були на грубі обжирання й обпивання у Генріха. Але всі ті дні між молодою імператрицею і підстарковатою графинею отримувалася невидима відстань, якесь неминуче відчуження, урочиста зустріч мовби навмисно затягувалася. Здавалося, не буде кінця новим та новим вигадкам Матільди. Все в цьому дивному замку заповзялося слугувати тільки імператриці. Та що далі тривало все це, то більше впевнювалася її праксія в навмисності і нещирості всіх отих високих слів, молитов, поклонів, рицарських летючих турнірів на її честь, запобігливості Матільди улесливості оточення графиненого, рабського послідження слух, до яких долучилася її вільтруд, яка відразу ж перейнялася панівним духом Каносси. Дух же був цей нещире плазування. Йупраксі йому би хотіли нагадати, усього цього так багато тільки тому, що воно не може тривати довго, надто ж вічно. Неминучий по святах, Мають настати будні, бо навіть найвищі особистості на цій землі покликані не до відбування урочистості, а до сповнення обов'язків. За все треба платити, у Каносці теж. Мова може йти лише про характер і розмір плати. Напевне, усе вже визначено, і Матільда лише жде нагоди сказати про це імператриці». Тому її пракція не стала відкладати, і першою попросилася на розмову з графинею. «Я запрошую вас до бібліотеки, ваша величність», – сказала Матільда. Слід зауважити, що Каноса, не кажучи вже про неприступність цього вміщеного на високій великій горі, оточеного потрійними непробивними мурами замку, становила собою, мов би, окремішній, самодостатній світ який вражає і красою, і вишуканістю, і доцільністю в усьому. Її праксія ні з чим не могла порівняти цього витонченого межа досконалого витвору людського вміння. Навіть Красний Двір Всеволодів, який, на відміну від понурості германських замків, поставав у її пам'яті як втілення пишноти, багатства, таємничості, видавався тепер свідченням несмаку, пустої пихи і цілковитої непристосованості як до князівських високих урочистостей, так і до звичайних людських потреб. Тут було все просторе, привітне, вишукане, єдине в світі у своїй неповторності. Різнобарвні мурмури стін, арок, портиків і колон – Мозаїки підлоги плафонів, різблиний камінь, легкий, летючий, прохолода і затишок, простір, чистота, дзеркальний полиск підлог, важка обстава з дерева темного, світлого, у квітах, травах, звірах, знаках небесних, христах і символах, Килими, золочина шкіра, пахуче дерево, слонова кіста, рідкісний посуд, срібло і золото. Каноса вражали безлічю приміщень іноді найхимернішого призначення, скажімо, приміщення для прийняття нових книг: величезний зал із високими вікнами, коштовні мозаїки на підлогах, на стінах барвні зображення постатей чотирьох євангелістів, на стелі. Рух небесних сфер з творцем седержителем посередині. У залі нічого, лише одна підставка для книг, зроблена з потемнілого дерева, така стара, що, може, користався нею ще Вергілій або й сам Арістотель. І ось нову книгу кладена на підставку, і графиня Матільда, запрошуючи всіх гостей, які на той час були в Каносі, йшла, гортала пергаментні хартії. Вичитувала то се, то те, захоплено, сьорбувала повітря. Ми за батом, чи там ским іншим, давно намірилися мати цю книгу. Тут панував точний розподіл місця перебування, залежно від становища людини. Замок був ніби втілення держави і тодішнього світу. Чорний люд не допускався за треті мури зовсім.